Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Abito Nurnes, avsnitt 77 Det här är Nico, tillsammans med Färnan oh. ja. Och innan vi börjar med avsnittet så är det här ett litet specialavsnitt den här veckan och nästa vecka mm. För det är så att Färnan, du är ju på semester oh, så visst. vi spelar in det här i förtid oh. Ska du säga vars du ska och du ska Nej, Jag först? ska ut och resa lite Tänkte vi. Ja. Eller tänkte jag jag och sambon. Är du något roligt ni ska jag göra? Vi ska åka till Mexiko. Tänkte vi. Okay. Så vi hoppas att vi kommer hem igen. Knarkartell då. Jag har läst något. De säger att det ska vara relativt safe för, för turister. Om man säger. <laughs> okay. Det är bra. Det, ja. Men nej. Dricka det, lite tequila lite. och grejer. Vad säger du? Dricka lite tequila och grejer. Ja det ska det säkert bli. <laughs> Ja, så de här två veckorna så kommer det tyvärr inte bli några nyheter eftersom vi spelade in det här betydligt tidigare. Ja, precis. När de släpps. Så istället hoppar vi in på rakt vad vi har nördat. Har du gjort någonting sen igår vi spelat? In? Ja, men det har jag ju faktiskt. Jag, har ju ja. det, det är det som jag är liksom lite nöjd med mig själv för att jag har faktiskt hunnit spela från igår. Vi, vi satt och spelade in i, i, i, igår och... Då hade jag bara spelat det här nya spelet the, the, the Swindle Men under tiden att vi satt och pratade Där igår så hittade jag också att mm. The Day of the Tentacle mm. Och det har jag suttit och spelat I nästan, jag tror jag har skrapat ihop Två till två och en halv timme I alla fall okay. sen, sen, sen igår kväll Och vill bara nämna det För jag tycker att det, jag tycker att det är helt Jag tycker att det är riktigt, riktigt Intressant än så länge Jag har Kommer att fortsätta spela, så jag vill åtminstone nämna att det, det, det kommer mer. Mm. Men vad handlar spelet om? Då? Det, är det, som, det är det som är så konstigt. Alltså, vad jag förstår, vad jag har fattat av det lilla storryggbiten som finns, så antar jag att det här är liksom ett spel som finns. Alltså, det här är ju en vidare i samma. Vad heter det? Universum-typ. Mm. Det finns flera spel tidigare än det här på något vis. Jag har ingen aning om vad det skulle vara för någonting. För att jag känner inte igen karaktären eller någonting sånt. Jag ser någonting annat. Men du, du är. Du spelar som tre olika karaktärer. Jag har hun fått hunnit spela som två än så länge. Eh, och ja. Fan, du, det börjar väl med att du ser två tentakler. Som, som hoppar fram till en liten bäck där det står upp pumpar ut något, vad som ser ut som giftiga ja vätskor från okay. från ett rör så här, rakt ut i bäcken som förgiftar den. Och och den ena den här tentacken då alltså det är liksom delar av en tentakel Sådana som vad heter det vad heter det bläckfiskar har. Du, du fattar vad jag menar? Jag förstår. Ja, okej. Okay. En av dem så här bara, "Åh, jag är törstig." Den andra säger så här: Åh, fast jag tror inte du ska dricka av det där. Jo då, säger den andra. Och så dricker den av det här giftiga vattnet. Då, eller vad som jag antar är giftigt. Okay. Och så bara från ingenstans så börjar han typ så här: Oh, I'm feeling it! Ja, liksom, alltså som att han får några jävla superkrafter. Och så uh -huh. bara Wah! växer ut två små jätte, jätte små armar på honom. Alltså jag vet inte om de, de vill, de vill ju typ visa att så här: wow han var supersmart och super... Han utvecklades typ. Okay. Och och tillsammans med de här nyutväxta armarna då så, så får han även ett enormt behov att ta över världen. Mm. Och då kommer en Dr. Fred lyckas fånga in de här och det är han som har skapat de här om jag har förstått det hela rätt. Uh, han lyckas fånga in båda tentaklerna. Och den tentaken som inte drack, den skickar ett brev till sin kompis. Och det är han som du spelar. Eller det är okay. en av de tre som du spelar. Och då, den goda tentakeln då inom parentes eller inom situationstecken skickar ett brev och säger så här: Oh no, vi har blivit tillfångatagna. Så du reser ju självklart dit, till där den här Dr. Fred finns. Och fris, eller släpper de fria. Och precis när du släpper dem fria, då, då springer den här lila tentakeln iväg, han som har växt ut armar, och bara, time for me to take over the world! Och så försvinner han. Okay. <laughs> och då får du så här värsta, du tittar mot skärmen och bara, oh no, that was a bad one, typ. Och så kommer Dr. Fred, och... <laughs> och Åh oh, nej, nu måste vi resa tillbaka i tiden För att stoppa, stoppa dig själv Eller stoppa tentaken från att dricka av det här vattnet mm. Ja, så att du, du och dina två polare Kliver in i, i tre eh, Tidsmaskiner Och Dr. Fred drar självklart i spaken Och ni ska åka bakåt i tiden Alltså typ två dagar tror jag det är beräknat Att du ska ja. åka tillbaka för att stoppa tentaken, då. Men det visar sig att tidsmaskinen går sönder och du skickar en av dina polare två eller nej 400 år bakåt i tiden, den andra 400 år framåt i tiden och du stannar kvar där du där du var. Eller du alltså det är vart mm. de tre hamnar då så att säga. Sen kan ja. du hoppa emellan de här karaktärerna då, för att nu ska du ju först och främst lyckas få alla att komma tillbaka till nutiden. Ja. Så att och han som åkte tillbaka till tiden, det är där jag är nu. Där finns det ju ingen elektricitet. Så där måste du till och börja med fixa elektricitet. Så du träffar <laughs> okay. ju på alltså du, du kommer till mötet där de skriver the constitution äh, eller ah, ja the declaration of the constitution. Vad fan heter det då? Det heter någonting. Ja, deklarationen. Ja, ja, de, de, alla alla tomtarna är där och ska skriva på den skiten <skratt> i alla fall. Så du träffar ju på George, George Washington, Be Benjamin Franklin, alla de här <skratt> som du ska springa runt. Och han som åker tillbaka i tiden, han heter Hoggy. Och han är, alltså tänk dig, Brutal Legend mm. Blackjack Tänk dig honom. Det, <skratt> det är Det är han. Fast större mage och längre svart hår. Ja, ja, Så att du går runt så här. Yeah, dude. Oh, red hat, mm. typ. Alltså, då ska du lyckas... Då <laughs> ska du lyckas i alla fall få fram elektricitet för att lyckas få igång tidsmaskinen överhuvudtaget. Mm. Och du som är i nutid, du ska ju försöka få igång eller laga tidsmaskinen istället. Ja, ja. Och där behöver du typ ha en, en jättestor diamant. Jag har inte hunnit leta runt där så mycket än, Eller försökt konstatera hur fan jag ska få tag på den här diamanten. Men det är i alla fall va, va, så långt har jag har kommit. Och spelet själv har sagt att jag har tagit mig ungefär 10% in i spelet tror jag. Och jag har spelat två, två och en halv timme eller någonting sånt där. Ja, ja. Alltså, Jag tycker det är så roligt för att jag, jag springer runt och, och gör... Alltså det finns ju självklart specifika Grejer jag kan interakta med det, det, Jag kan inte trycka på precis allting ah. men, men Jag kan trycka uppåt på mina Piltangenter på, det jag spelar ju på PS Vitat mm. då, då blir Alla grejer som jag kan göra någonting med Blir highlightat okay. Så att då, då man får en liten hum Om liksom så här. okej okay, det här kan jag börja Leta på, eller här kan jag börja göra saker och ting med För att se vad som händer Men Trots att jag har den funktionen så har jag gått runt i... Ja det, man är ju på en gård kan man säga och man är inne i det här huset och i ett hus där och springer runt bland annat och letar efter grejer och pratar med folk hit och dit. Mm. Alltså jag har sprungit runt i huset tre varv i alla rum. Varje okay. gång så har jag hittat någonting nytt att göra. Så att det, det är liksom... Det är, jag tycker det är riktigt, riktigt bra. Jag, och Jag vill verkligen spela mer så jag kan, så jag kan ge en liten bättre förklaring på hur, hur spelet fortsätter sen. Mm. Men det här är är det här ett peka -klick spel Ja. Och det är en master. De har bara fixat till grafiken antar jag. Jag antar det också. Jag har inte spelat. Jag har inte spelat Nej. Men jag, Nej, ty men hur jag, jag tycker. Hur känns gameplayen att det är så och sånt? Snygg. Det är riktigt snyggt. Det är, det, är, det, är, det är intressanta karaktärer utan att de mm. gör för mycket med det. Så att, men det I, känns inte gammalt spelet Utan det känns att det ändå skulle kunna funka idag eller Ja det tycker jag, absolut Det enda som är lite sekt Men det, det är väl typ peka klicka genren i allmänhet Det är typ så här: När du ska gå runt, alltså ta dig från rum ah, ja. till rum mm. Då ska du ju liksom Och speciellt eftersom att jag spelar på ett vita Jag spelar inte på mus och tangentbord Så då måste Nej. jag ju liksom köra Med joysticken så här. Okej, okay, ta muspekaren hit bort Klicka där, ja då kommer han att gå Åt det hållet så att, ja. det är väl lite sekt. Men jag menar, det, det är enligt mig peka och klicka chansen Alltså det är så det funkar typ. Ja, ja. Ja, precis. Så det är det du har hunnit nördat i mm. alla fall. Mm. Och jag säger, att jag, så, så långt jag har kommit hittills så rekommenderar jag det. Ja, ja. Ja, jag har ju kollat på det där också. Jag har hört talas om det jättelänge och sånt där, men... Det är just det här peka-klicka. Visst, jag gillar Telltale-spel, men det är typ de peka-klicka-spel jag gillar. Ja, ja. Så vi får se om man tar upp det eller inte. Alltså, jag, jag tycker, alltså, ge det en, en timme i alla fall. För jag tror, jag tror verkligen. Jag kände på mig. Jag tror du skulle gilla den här Hoge-karaktären. Karaktären, <laughs> verkligen För att han känns som. Äh, ja, jag gillar honom som fan. Och jag vet mm. bara att han. Min gissning är att du kommer att gilla honom ännu mer. Så att <laughs> okay. det, ja. ja, det är ju gratis om man får live testa det. Ja, men det är exakt, det är lite så jag känner också. Och det kanske är lite därför, för att det är gratis som jag tycker att det är så så pass bra. Som jag ändå tycker att det är som, som jag ändå tycker att det är. Men. Uh. Jag hade nog lätt kunnat. Det lilla jag har spelat än så länge. Så hade jag nog kunnat betala ett, ett par kronor för det här i alla fall. Det tycker jag absolut. Mm. Uh, själv har jag testat att uh, det Swindle som du pratade om ja. för några avsnitt sedan. Uh, jag har inte spelat mycket. Utan uh, jag är mest bekant på det. Mm, mm, mm. Och min första tanke är uh, alltså, det är ett bra spel. Uh, men lite klumpigt måste jag säga. Okej. Okay. Uh, just det här. Uh, när man ska hoppa och sånt där ja. jag tycker det känns lite kluppigt. liksom man vill bara göra ett litet hopp och då liksom han hoppar och börjar ta tag i en kant han glimmar, men jag vill bara genom det lilla hålet men han hoppar ju helt och hållet det gäller verkligen att lära sig hur styrningen funkar skulle jag säga mm, för absolut. det blir, alltså man kan få till det jävligt snyggt och jävligt bra när ja. man faktiskt har lärt sig att hoppa då hoppar du så här långt Gör du mm, det här så, så är det de, den här animationen eller det är den här rörelsen karaktären kommer att göra. För att jag vet att det där irriterade mig också som fan i början. Man, man ska försöka hoppa upp på en, på en kant bara och, ja. och liksom springa vidare. Men karaktären hoppar så här två meter för högt. Och man säger, <laughs> vad i helvete gjorde du nu? Det där var inte Aha. vad jag tänkte nej precis och så när man man kan ju glida på väggen ja. och så går det en vakt över och en vakt under och jag bara, jag måste hoppa upp lite för att inte ja. glida ner och träffa vakten där ja. men jag får inte hoppa för högt för att då ser han mig där uppe och det är väldigt svårt då så här matcha av jag, ja, jag känner igen exakt vad du vad, vad du pratar eller vad hur du tänker och vad du, vad du menar mm. så men det kommer en en uppdatering som eller inte en uppdatering en Uppgradering. Uppgradering du kan göra ju, så du sitter fast på väggen åtminstone. Kan vara en, ja, en grej som är värd, värd att tänka på med. För att det, den gjorde det hela väldigt mycket smidigare. Mm. Jo, absolut. Jag har ju inte spelat så jättemycket så jag har inte låst upp så jättemycket. Nej, jag, jag tror jag har börjat om två gånger bara för att jag blev så irriterad på <laughs> spelet höll på. Ja. För det är samma sak. Man kan ju falla ner och dö ja. för att man tar för hög skada. Precis. Men jag har väldigt svårt att se... Ja, nu faller jag. Nu borde jag dö Nej, jag överlevde. Och sen är det bara ett litet snäpp till. Ja, då är jag död. Man bara, okej. Okay. Ja, det, oh, oh. det där är väldigt svårt att se. Då blir jag bara irriterad. Bara, nej, jag spelar om. Samma där också. Har du inte köpt den själv ändå Det finns även där ja, fan, saker men. man kan göra så att man blir av med det. Men jag har gjort exakt samma som dig också. Typ, kör klart en hel bana. Man har samlat på sig pengar som fan. Och så ska mm. man springa tillbaka sin, till sitt jävla flygskäpp där. Och så mm. hoppar man ner från taket på huset och bara så här. Ja, ah, men det här borde ju gå bra. Pang! Jaha, där dog du. För ingenting. Ja. Du har inte upptäckt ingenting. Utom du dog bara för att du hoppade. Och då... Mm. Mm, då, då, Efter de gångerna så är det fan svårt att trycka på. Okej, okay, vi kör en, en ny, ett nytt inbrott liksom. Ja, precis. Ja, mm. Ja. Nej, så nu har jag mest bara suttit och liksom försökt lä lära mig liksom hur spelet funkar ja. För precis som du säger, allt, alla de problem jag har har jag hittat att det finns uppgraderingar mm. Det är bara att inte jag har råd med dem Precis, precis och Jag vet inte om de har gjort det för att det ska bli, alltså, eh, vad ska man säga För att försöka maskera att spelet kanske är lite trasigt Eller att styrningen är lite trasig så har man liksom så här, jo men vänta Du kan uppgradera här istället Så det, det är liksom, det är en feature Det är inte, det är inte ett fel utan det är, det är en utmaning typ ja. att, att lära Nej, sig karaktären bara... Eller styrningen Ja precis, det är bara jag känner att liksom Hoppningen är klumpig ja. För allt annat köper jag Och det här att man måste låsa upp för att kunna Dubbelhoppa och sånt, det, är, det förstår jag absolut mm -hmm. Det är bara det är lite Alltså banorna det är för kort mellan golvet och taket ja. ibland när man hoppar. <laughs> Verkligen. Men ändå, det är något jag måste lära mig hur spelet vill att jag ska spela. Och jag kan rekommendera alla som spelar det här spelet att hacka. Första uppgraderingen ni ja. köper, köp hackning. Ja. För satan som mycket mer cash du får. Och vad mycket fort. Det där, jag tror jag spelade en eller två gånger och tänkte så här. om nu ska jag samla på mig och bara köta. De här de nya nivåerna hela tiden. Mm. Och jag kommer ju till typ nivå 2. När jag inser att vad fan. Du får ju stört mycket mer pengar om jag hackar de här jävla datorerna mm. som står överallt. Så att det är... Alltså, var... ja. En sedelbunt var är det typ 25 eller? Ja, det beror lite på vilken nivå man är på. Då de blir det mer och mer. Men jag tror att det börjar ja. på typ 8 spänn eller 22 spänn eller någonting sånt där tror jag ja, det Varje sedelbunt ja Och medan sen, om du hackar så får du Mellan 60 700 ja, av en hackning Man Exakt, bara, exakt äh, okay. och det är samma där Det blir också mycket, mycket mera När du, ja. du kan uppgradera det med så att du får mer och mer pengar Det är även så att när du kommer upp till högre nivåer Så är det mm. mera pengar Både i pengabuntarna och i datorerna mm. Så att Det, det är jätteviktigt Hack, Hackningen är ju skitbra att ha Även för all Säkerhet också Alltså okay. alla, alla jävla robotar och skit Vill man så kan man nämligen Snika in På några av banorna i alla fall Snika sig in, hitta en dator som styr allt det Och okay. stänga av alla dem ah, ja. så, så man liksom gör typ Man tar bort typ hälften av alla bekymmer Men oh, nice. Bekymret är där När du hackar Så mm. gör du för uppenbart fel Då går larmet Ja, precis. Så att det, är, det, är, det är en fin balansgång där. Känner man sig säker för att vad man gör när man hackar är att man springer fram till en dator, till en mina eller till mm. ja, vad det är, nu, är, nu än är man vill hacka. Trycker man på trekant och håller in den tror jag till och med det. Är. Sen, ska mm. du, sen kommer du upp på skärmen: tryck vänster, tryck höger, tryck upp, tryck ner. Alltså inte i den ordningen utan det kan komma random. Ja, precis. Och så ska man göra det så snabbt man kan. Jag har gjort flera gånger. Det kommer upp, det står vänster, jag trycker höger. Ja. När man gör datorer, hackar pengar så bara, då händer ingenting. Jag misstänker Nej, att man får mindre pengar. Och att det tar längre tid att hacka datorn. Ja. Eh, däremot så hackar man de här andra datorerna, eller minor, då exploderar de. Ja, okay. <laughs> och, då, och datorn där, den andra, där säkerhetsdatorn, då den sätter igång larmet i hela huset. Så att det gäller att vara relativt säker när man gör det För jag har, ja, jag har misslyckats och sabbat många bra baner Bara genom att ge mig på att försöka hacka speciellt minerna Jävlar vad arga är på dem Det är lättare att bara springa rätt in i den och springa därifrån Så att den exploderar <laughs> än att försöka hacka den ja, ja. Men det kan vara jag som har taskig koordination Eller vad heter det När man ja, läser och trycker samtidigt man blir så stressad så man tappar ju Man bara upp och så sitter man och klickar ner och bara nej Ja, och exakt, exakt och det, sluta, det har till och med slutat så illa att när jag kör Så varje gång jag ska hacka någonting Då flyttar jag handen från joysticken Upp till knapparna istället Jaha, jag, ja, jag kör alltid knappar jag, ja. För att jag får liksom till Jag vet inte fan hur jag lyckas Men jag liksom, ska jag trycka vänster Då går ja. jag typ höger Först, sen vänster När jag ah, kör ja. på, på, vad heter det Spak. Spaken Ja. Så därför har jag liksom när jag hackar då går jag upp på tangenterna och kör och sen när jag springer runt så kör jag med, med sticken. Okay. Så att ja, nej det, det, ja. men jag gick in och kollade på trofilistan ja. i det här spelet för jag tänkte ja, kul att se för jag såg jag fick en trophy så jag hade klarat typ 4 jag bara okej okay, ja ja. Och det var väldigt lätta trofys i det här spelet måste jag säga. Mm. Allt går att få liksom under en genomspelning om man vet vad trofierna är. Det jag kan rekommendera är att det finns en trophy Som kan paja en genomspelning okay. Och det är att En av är att du inte ska använda teleport Under hela genomspelningen ja. Det är det enda Allt annat kan du liksom Klara på, även om du har använt den Men den är den som kan förstöra Men jag skulle en säga en teleport alltså, nu, nu har inte jag spelat sjukt långt in Men Nej. den är väl Svindyr Ja det är en av de sista grejerna Men den är typ, men det är liksom Office, ja. så att Som inte för den här Om jag vill allt på första och så bara oj man ja. använder den och sen ser man. Däremot så kommer jag också Visst fasiken är det så att Man ska klara hela spelet med första tjuven också Ja precis Så, så det, det kan ju bli svårt Ändå ja, på en genomspelning Det är svårt men, men det är fullt genom, Genomförbart om man säger Ja absolut jo äh, Som sagt Det är liksom jag tror aldrig, jag, jag har kommit till andra och tredje gruppen som har börjat om då ja, för att jag blir ja. så förbannad. Men det är ju för att det som jag sa där med, det är ju mitt eget fel att jag har fallit ja. ner eller sådär. Ja. Men jag har ju som sagt, jag har spela spelat första världen mm, om och om mm, igen. Kartan är mindre än vad jag trodde. Ja. För det ser ut som att man ska kunna springa vidare men då kommer man ju till ett stopp. Ja, precis. Men, Däremot, nej, men... någonting som kommer, det är, jag skulle säga att Nivå två och tre, mm. där jag har varit ja, lite grann De blir större, banorna oh, ja. Men de, de, de, vad ska man säga De blir djupare mm. Alltså, det, det finns fler nivåer neråt Det är inte större som i extremt stort Utan det är mer så här, det här är samma storlek på huset inom kaninöron Men det finns fler nivåer neråt, ner i marken oh, ja då så men som sagt, jag har bara testat lite Så vi får se om vi tar upp det Någonting mer mm, när man mm. spelar Absolut äh, Andra spelet jag tänkte diskutera nu Det är att jag har ju spelat klart Final Fantasy XV äh, Först spelade jag ungefär En 27 timmar äh, sidouppdrag Som jag har berättat tidigare ja. Sen tröttnade jag på det Men sen hade jag tagit ledigt äh, En fredag och kände bara äh, men jag, ska, jag ska sätta mig ner Spela klart huvuduppdraget och så kan jag börja på ett annat spel istället. Jag tänkte ja, det kan ju inte vara så jättelång tid. Det tog hela jäkla dagen att spela klart det där. För jag tror sluttiden blev, var det, 39 timmar och 55 minuter. Fy fan! Så jag har närmat mig 40 timmar på det där. Och som sagt, det här vann ju andra priser om man ska säga i min Game of the Year. Och det är GR-en 2016. Ja. Men slutet blir väldigt linjärt. Det här är ju en öppen värld hela tiden. Sen från vad är det? Kapitel 11 av 15 tror jag. Ja. Så, där blir det bara som en rak sträcka. Det är inte längre ja. öppen värld utan du är bara mot målet hela tiden. Ja. Ja. Och till sist, det här tog upp i ett tidigare avsnitt också. Kapitel 13, ett av de sämsta gameplayen någonsin har med om. Du, ha, du kommer till stället du blir av med alla dina vapen. Mm, allt mm. du har är en magisk ring. Och du, det enda du kan göra är skydda dig när de, fienderna slår dig. Då tar de skada. Mm, mm. Och de tar lite, lite i skada. Så det tar ju så jäkla tid att komma och där. Alltså jag tror där försvann det mesta av tiden. Ja. Att bara hålla på med det där. Och det ska inte ta så lång tid. Nej, nej, nej, precis. Äh. Så det var väldigt tråkig gameplay. Sen kommer jag ju tyvärr till en bugg också i spelet. Jaha. Där jag sitter och spelar. Det är så här massor av Det är cutscenes och grejer. Så jag kan ju inte spara någonstans. För när jag klickar start, ja men då står det bara paus. Aha. Och sen kommer jag fram till... Och så men det står autospaning på några ställen. bara, ja men då funkar det väl. Så kommer jag fram till en boss. Sitter och kämpar och kämpar mot den där i 45 minuter. Ja. Och den har inget liv kvar. Jag bara, varför dör du inte? Ah. Så jag går ut på Youtube och kollar en video. Och då ska det komma upp så här, snabbknappstyrningar. Det ska komma upp en skärm som visar nu ska du klicka rund. Nu ska du klicka kryss, triangel, fyrkant. Ah, ah. Det dyker inte upp. Ja, ah. ah, men det var ju lugnt. Det var ju en autosave precis innan bossen. Nope. Ah. Den har buggat bort. Så jag får spela om typ en timme av spelet för att det är så jävla mycket cutscenes. Men så tur kunde jag nu hoppa över det där eftersom jag hade sett de flesta av dem tidigare. Ja. Så jag hoppade i alla fall. Så det tog, istället för att det tog en timme så tog det typ mig en kvart att komma igenom för det var vissa grejer jag var tvungen att lyssna på. Aha. Kommer till bossen och tänker, ja men nu får jag kämpa igenom det här Hoppa. Ta det 45 minuter igen och stänga av spel. Då kommer jag inte gå och komma vidare. Jag klarade det bossar på 5 minuter. Ja, det är fan inte bra. Men sen efter det så hade jag inga problem längre. Eh, slutet, de sista banorna, så är det väldigt mycket bossar och hårda karaktärer som man möter. Jag sprang förbi väldigt många av dem så jag inte var tvungen att möta. För jag hade ju bunkrat upp till, så att jag hade väldigt hög level. Jag var väl närmare. 5, 40, 45-50 Någonstans ja, ja. Men satans vilka fiender alltså, Så, så den starka har jag inte mött i hela spelet Någon gång, jag hade ju lätt med spelet Fram tills nu helt plötsligt Åh oh shit, jag kommer inte komma vidare Sprang förbi de vanliga liksom Snubbarna ja. Kom till bossarna Jag fick kämpa mot bossarna Men de kunde i alla fall klara jämfört med de vanliga NPC Eller vad heter vanliga Monsterna där ute på kartan så jag vet inte forskarna hur de tänkte där riktigt. <här> där liksom bossarna i lättare. Men, men är det inte så att det är styrt gentemot din level då så att det ska vara Nej, så det är ju det. Din... Nej, Nej, utan det är ju liksom, det här är fasta levelar. Jaha. Så det är ju det som är så konstigt, för jag får ju en sån rekommenderad level och sen är de där monsterna högre än rekommenderade level, ganska mycket högre. Så jag vet inte om de är där får skrämmas eller om man ska bara stå och slåss mot dem som man blir av med all sin Liksom extra potions och sånt där som man har med sig. Eller vad som helst, jag vet inte. Men ja, jag i dem. Jag sprang förbi dem bara för att komma till bossarna. Och de kunde i alla fall klara. Men som sagt, klarade spelet. Jag tyckte det var... Det var ett bra spel. Storyn kan jag inte säga att den var speciellt bra. Jag brydde mig om karaktärerna, det gjorde jag. Men berättelsen nu så här i efterhand var liksom... Mäh. Det är liksom det var den simplaste story bara för att få allting vidare. Ja, ja, För som jag sa tidigare, allt man åker ut på till sen typ bachelor party, du ska träffa din åka och träffa din liksom, framtida fru för mm. att planera bröllopet. Mm. Sen bryter du ut ett krig och sen ska du få reda på var vem var det som startade kriget, hitta din brud för hon har stuckit. Det ryktena går att hon är död, bla bla bla bla bla. Och det är liksom det är väldigt tunn storhet det här. Mm, mm, mm. De försökte ha några fina delar i spelet så här att man skulle bli lite tårögd eller lite känslosam på vissa ställen och sånt där. Det blev man inte. För det är så pass... Man brydde om de karaktärer man hade med sig. Alla runt om har man bara sett i små snabba klipp. Så de fångade den inte riktigt. Nej. Men det är ett problem jag har med de flesta öppna världsspel liksom. Jag hinner inte fastna för karaktärerna tillräckligt tills det börjar hända saker. Eh, men eh, ja, det, det var ett helt okej okay spel. Eh, jag fast, amen, om jag säger så här, att jag fastnade inte för någon karaktär uttaget i det här spelet som jag har gjort med tidigare Final Fantasy-spel. Eh, jag tyckte de var helt okej. Okay. Det var ett schysst band mellan de här grabbarna spårade ur lite i slutet. Vissa blev bittra för ingenting. Vissa blev <laughs> överglada för ingenting. Man bara, okej, okay, ni skär er väldigt mycket hur ni var tidigare. Och det hände bara på några minuter. Okay. Så det var lite svårt att liksom bara, ja, det kanske hade liksom, hade man spelat mer av liksom, siduppdragen där istället så hade man tänkt, ja, men de har varit kanske ifrån varandra längre eller att liksom... Någonting har hänt liksom, För vissa av dem springer Springer iväg ja. Och liksom, då ska man spela Då måste man spela utan den personen ett tag mm, mm, Det var ja. bara det att jag hoppade från story, Han bara, ah, men jag måste dra nu Ja ah, men vi ses senare Jag springer direkt in på nästa Huvudstory, ja ah, men nu är jag tillbaka ja ah, <laughs> okay. ah, men då så Och helt ja. plötsligt var den snubben Tok bitter på mig ja bara, men då... Jag har inte gjort något <laughs> Så det var också så här aha, aha, ja. Men i stora hela gillar man Final Fantasy både om man har varit intresserad av att testa ett Final Fantasy så är det ett väldigt bra Final Fantasy att komma in i för de säger ju direkt i början av spelet det här är ett Final Fantasy för gamla och nya fans och det tycker mm. jag de har gjort det riktigt bra. Okej. Okay. Men tycker du inte om öppna open world spel då kommer du inte tycka om det här. Det är överdrevet japanskt. Tycker inte om sånt heller, ja, men, vet bara att det är liksom japansk kultur och allting. Mm -hmm. Så vissa karaktärer är väldigt cheesy och over the top och liksom eh, lite too much om man säger så. Mm -hmm. eh, men ja, jag vill inte låta allt förbitten för jag har haft kul. Jag har ändå satt ner 40 timmar och se i spelet så någonting gjorde de ju rätt. Jag liksom. tycker lite så precis. Och, och det här är en generell grej till, till Både alla där ute och till oss. Man måste ändå tänka sig det, precis som du säger nu, att har man lagt ner 40 timmar på ett spel, mm. vad man än tycker om det sen, så någonting har det spelet som får dig att fortsätta. Mm. Alltså i 40 timmar... Fan, 40 timmar är mycket. Ja, absolut. Och jag tyckte det hade bra gameplay. Den hade en schysst öppen värld och monster och sånt där. Det var ju bara att stormen var väldigt tunn karaktärerna, det var liksom de här fyra grabbarna som man hade med sig det är mm. dem man bryr sig om, ja. resten hinner du aldrig liksom fastna för men det var coolt, man får ju liksom olika vapen och sånt där klassiskt sätta ut dina gubbar, alla har sina egna typ träd så här, som du kan sätta ut points på för att göra karaktärerna bättre och sånt och det funkade bra det enda, det finns magi i det här spelet, jag använder inte magi en enda gång, nej no, hey. För jag kände bara, det var jag tycker var överkomplicerat av att använda magi. Ja, ja. För du måste typ använda göra, tänk som att du gör din egen potion. Ja. Eh, typ en chantar och grejer. Så måste du ju med magi varenda gång. Använda upp det och så försvinner de. Måste hitta nya platser till göra ny magi och jobba jag kommer inte orka, jag sätter på mig vanliga vapen och ut och använder inte magi en enda gång, jag, det jag behövde det inte nej, nej, nej precis, H hade det istället varit som skills, som i typ Skyrim eller något, här, Använd, klicka på den här knappen, du har hela tiden eldattacker ja, ja. Men, då hade jag ju använt det för då hade det varit coolt, mm. nu var det bara ö, extra slöseri på min tid för att göra lite magi, man bara nej. Nej, <laughs> nej det <är> bra <laughs> uh, men jag rekommenderar det, speciellt för alla Final Fantasy spel det här är det första efter, är det ettan och tvåan jag tror jag har klarat Final Fantasy-spelen. Oj. Och det är liksom, jag spelade det på Game Boy Color. Jag tänkte säga det, oj. Det måste ha varit en stund sen det. Ja, de kommer ju till NES, de två spelen. Så spelar jag en remake på Game Boy Color. Sen efter det har jag aldrig spelat igenom Final Fantasy. Jag har spelat om många av dem mm. men jag har aldrig kommit igenom. Det här är första gången jag klarar en main story. Jävlar, det är fan bra jobbat ändå för ja, det känns ändå som ett stort spel att ta tag i. Mm. Jag var lite rädd att det skulle bli lite too much men eh, som sagt, jag har sagt det tidigare också det här, eh, vad heter det? Själva träningen i spelet mm, mm. Eh, introt där man får liksom lära sig combat och sånt där det är överdrivet svårt. Okay. Så fort du kommer ut i öppna världen sen efter det där tränings liksom grejen då kommer all, sätts allting på plats istället. Mm -hmm. Så i kan man lika gärna hoppa över de där träningsmodel grejen, hoppa rakt in i spelet, köra på det där och sen gå in och testa träningsgrejen ah. när du har fattat lite mer. för ja, allt för att få väldigt bra. Och det är det jag har nördat. Ja. Eh, som sagt, ingen nyheter. För skulle vi läsa upp dem nu så skulle det vara två, två veckor gammalt. Så <laughs> vi hoppar rakt in i våra ämnen. Ja. Eh, ja, vill du börja den här gången kanske? Jag tänkte precis säga, du kan väl börja precis som vanligt. Eller så. Alltså, det här är första gången du inte så här: uh, Jag ska börja. Men jag, ja, men jag kan ta det. Jag börjar. Eh, ja. Min fråga är lite så här. Alltså, den handlar om touch, alltså mm. om, om rörelsestyrning. Och jag kan uh -huh. väl inkludera Gyro dessutom faktiskt. Och jag är lite nyfiken på om man tycker att om vi tycker att det faktiskt ska användas överhuvudtaget, Alltså när, när möjligheten finns. Till exempel som PS4 har väl någon jäkla touchplatta. Den med, va? Handkontrollen. Ja. Tycker vi att det är någonting. Är det någonting vi har behövt? Var det någonting vi faktiskt ville ha? Alltså. Jag har aldrig tyckt om sån där touch. Nej. För mig är det liksom. Så på PS4-dosan, där är ju touch. Mm. Det enda jag, gången jag har använt den det är typ när jag ska ta upp en karta eller sånt där. Jag har ju aldrig använt det som en touchskärm för att dra mitt finger på och använda det som en eh, vad ska man säga, mus på en iPad eller liknande. Ja, precis, precis. Det har jag aldrig gjort. Samma sak på, vad heter det? DS och liknande mm, mm, det är ju mm. liksom, man klickar på den bara för att komma fram till kartor och dittan och datan det är inte så att jag vill sitta och rita på den eller skriva eller någonting liknande Nej, nej. så för mig ett behövs inte touch inte för fem öre eh, nej men, precis, för jag tänker också så här att om de nu har du, har du spelat något spel som faktiskt använder funktionen eh, på PS4 säger vi måste jag tänka någon gång har jag gjort det, vet jag. Men jag kan inte komma på riktigt vilket spel. Men det är så här oftast de tidiga spelen. Ja, exakt, som exakt. Man måste använda det. Precis. Bara, men... För det var lite dit jag ville komma. För att, Visst, det finns ju säkert med i, i ett flertalet spel. Men mm. är det inte oftast då att det är kryssat? Alltså så här. Det här är det nya till den här konsolen. Det här är det första spelet. Alltså måste ni använda våra nya grej. Mm. Eh, lite som när jag spelar Uncharted, eh, Golden Abyss, till är PS Vita. Ja. De har ju jättemycket touchanvändning. Är... Visst, det är ganska snyggt, men grejen är att nästan allting finns... Alltså, jag måste inte använda det. Det var det jag tyckte var så jäkla snyggt. För mm. att det... Det fanns knappa alternativ. Det fanns alltid så här: gör det här med touchen, eller typ så här: man skulle göra. Vad fan är det? Jo, man ska skära sönder saker, typ så här: en mm. duk som hänger, eller någon bambuträd, eller någonting som är i vägen. Så ska man liksom skära sönder dem med, sin, med sitt svärd, eller vad fan heter det? Med sin. Machete, så heter det i alla fall. Då kommer det fram en, en pil på skärmen som man, kan, man ska ja. ju dra likadant som den. Eh, Sådana grejer, då fanns det oftast i alla fall på de dominerna, fanns det liksom ett alternativ. Jag kunde använda mm. sticken istället att göra det med eller man kunde trycka några knappkombinationer och grejer. Så oftast så gick det liksom att göra saker utan att använda touchen om man, inte, alltså om man verkligen inte ville använda den. Och ja. det tycker jag är snyggt. Alltså ge det som ett alternativ. Mm. Men jag tycker inte att man jag tycker inte att man ska slänga in det bara för att det finns för då kan man lika bra alltså då hade man lika bra inte behövt sätta dit det från början överhuvudtaget. Nej, ja, precis. Så det är därför jag var lite nyfiken så här, vad, vad, vad du tyckte för att varför tog man fram touchen på till ex, nu, nu är det ps 4 för jag vet att det finns på den. Men varför tog man fram det överhuvudtaget till den? För inte fan kan jag tänka mig att vi har suttit och saknat en touchplatta på, på ps 3 eller på Xboxet för den delen, eller alltså på en vanlig handkontroll. Jag kan inte komma på någon gång jag har behövt en, en touchplatta, tidigare alltså. Nej. Alltså för mig, för jag känner ju att det är de japanska spelutvecklarna. Ja. Vi kommer ut då och med sin Wii-dosa, Playstation ja vi ska göra våran move som mm, är samma mm. som Wii fast ännu bättre uh, Nintendo har sitt DS, ja men vi ska också ha touch och göra det ännu bättre mm. Man ba, aha, ja, så ni tävlar mot varandra. behöver vi det? Nej jag kom på nu att jag har ju spelat ett VR-spel, jag minns inte vad det heter men det är som, tänk ett plattformsspel ja uh, typ. alltså, lite som Super Mario i liksom 3D och grejer mm -hmm. men du är en liten figur du hoppar runt och där ska man på ett ställe skicka ut som en lina okay. med en krok som hakar fast så att den här gubben kan hoppa upp och gå på den för då för den lina sitter fast i din dosa så går en dosa eller lina från din dosa fram till den här punkten där du kan sätta fast den då ja. och så kan du ta det över det här lavina hoppet liksom mm. grejen med VR är att när man sitter på med kameran i alla fall jag har den första varianten till eh, PlayStation 4 ja. eh, och den känner väldigt sällan av dosan som att jag, när jag håller den rakt, utan den vill alltid att jag håller den snett eller, där känner det inte av kalibreringen tillräckligt. Okay. Och det blir ett jätteproblem när jag sitter rakt och vi skjuter linan rakt, mm. men jag ser på skärmen i att Ja, dosen är helt sned så då blir det liksom för mig blir det helt plötsligt ja, men jag måste sitta och skicka den här liksom, så jag måste vrida liksom axeln ur led och måste bara för att spelet inte känner av den här touch och det är ju skittryggt uh, uh. och då funkar ju inte touchen helt plötsligt Nej. för att allting blir bara fel och det blir under ett krångligt och det blir ett frustrationsmoment mm, mm, mm. och det tyckte jag var helt onödigt. Det var kul att testa, och att man fick så här från dosen bara, kolla oh, kolla, det sitter fast i dosen häftigt. Ja. Nej. Men det var ju någonting. Jag För det är just det där, alltså att, eh, det är häftigt när man lyckas. Men jag tycker att och det är självklart att vi ska försöka utveckla spelandet, alltså det är självfallet det är uh. klart de ska feel, eller finslipa på handkontroller det är klart de ska finslipa på VR, på äh, grafik, allting sånt här men touch är verkligen en sån här grej som känns gimmicky alltså som, som en grej man bara har kastat in för att Visst, det är skit mycket spel nu som har touch och det är inte dem jag syftar på. Alltså typ, jag tänker alla iPhone-spel, alla smartphone-spel. Uh. Det är ju självklart, de är ju designade för att spela på en telefon där det bara finns touch. Så de räknar jag inte riktigt med in i, in i det här. För att den, för det, ja, det funkar när du sitter och spelar på en, en telefon. För där har du ju ändå inga andra knappar, du kan inte göra någonting annat. Det är enda sättet de kan lösa det på. Men när du sitter med en handkontroll i handen så finns det ju ingen... Alltså, Det, det är den jag inte förstår varför man har det med. För att det, funktionen finns ju redan. Du kan använda... Mm. Vet du, du kan använda alla... Kn du har ju så jävla mycket knappar och funktioner du kan använda istället för att du ska behöva sitta och gnugga på, touch, på en liten touchplatta eller göra någonting annat med just den. Jag, jag kan mm. liksom inte se vad man kan göra med den... Som man inte kan göra med, med, handkontroll, med en handkontroll i sig. Nej, precis. Nej, och det värsta är ju det som, precis som du tog upp. När man är man känner att det här skulle funka bättre med vanlig dosa. Ja. Men de tvingar på en touch. Ge oss i sådana fall valet som du hade i Golden Abyss. Antingen eller. Det är, och jag ska helt ärligt säga att allt var inte... Hade jag, inte all, jag hade inte alternativ på allting. Okej. Okay. Däremot så vissa av grejerna lyckades de jävligt bra med också. Ja, ja. Typ man ska göra eh, charcoal rubbings. Alltså man ska... Vad heter det på svenska? Kolavrubbningar är översättningen. Ja, ja. Alltså hålla ett papper på en eh, på en sten där de, när någon har karvat in någonting i och så ska man gnugga av det på ja, pappret. Ja. Då tyckte jag det var riktigt snyggt att man faktiskt fick dra fingret över skärmen och liksom nästan måla bilden då så att säga det var, det var en snygg grej och det tyckte jag var ah, det här, här funkar det men det är också en av få saker okay. det är någon annan grej i spelet när man till exempel ska man ska eh, eh, försöka få fram någon hemlig skrift och då ska du alltså sätta touchplattan mot ett starkt ljus för att få texten att komma fram det okay. var ett av det som var det mest störande jag har gjort i det spelet faktiskt. Jag tycker spelet är skitbra, men det, är, det var trasigt faktiskt. Ja. För att lampan var tvungen att vara så fruktansvärt jävla stark för att man skulle få fram ljuset. Och du var tvungen att hålla på länge som fan att verkligen få med. Du, det är ju typ så här, du ska lyckas lysa upp mer än 95% av det här. Då får du automatiskt, okej okay, här kommer all text fram perfekt, klart och tydligt men att komma upp till de procenten var jättekrångligt. Så jag sprang ju runt här hemma med, med vitat och liksom tröck upp den i lampor och bara, ja, den här lampan var inte stark nog, satan, det kom bara upp till 50 procent typ. Spring till nästa mm. lampa. Den här var lite starkare. Perfekt, nu funkade det. Så det, det är trasigt, trasigt spelmekanik, kan jag tycka, men, ja. ja. Men det är lite jag spe, när jag spelade var Pokémon Pokémon Black and White eller vilken det var, så ska man mina efter typ ja, såna här stenar för att utveckla Pokémon man kunde hitta fossiler och grejer ja, ja. och då ska du sitta med den här pennan och, sitta och klicka på touchskärmen för att hacka i väggen Oj. Alltså, jag trodde jag skulle hacka sönder skärmen bara kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling. och sen fick du fram och då skulle du brasha för att ta bort sotet Ja. ja. Alltså jag bara, och det här kommer ju ta sönder skiten Alltså ja, som sagt Det hade ju kunnat funkat med Knapptryckningar Ja, absolut det, det, Så att det, Jag själv, alltså Personligen så skulle, så skulle jag nog inte Vilja ha touch, vare sig på Handhållet Eller på handkontroller När möjligheten Finns att använda knappar Om man säger så mm. Då, då, då då slipper vi hela mobilspelsgenren för att där finns inte möjligheten att göra någonting annat. Så att där funkar det tycker jag. Oftast i alla fall. Ja, men det är ju någon, vilken är det? Det är väl på Wii U. Antagligen är det ett Mario-spel eller så ett Rayman-spel. Ja, ja. Då kan man vara två, spela två stycken men det, ena, det enda är den andra personen som har den här skärmen. Ja. Det är att den kan dra upp och ner olika väggar och hoppa och sånt. För att hjälpa sin kamrat att hoppa vidare. Så då tar du och så bara, ja men här är ett, liksom eh, en plattform som är alldeles för hög. Ja. Men då drar jag ner det så att du kan hoppa på den. man bara, varför? Det är så onödigt, jag har ja. man kan göra det, men nej. Och sådana där, jag tycker allt som är touch, det är det, det, är bara det, det, det, låter, det låter ändå som att du och jag I alla fall är ganska överens med varandra Att man skulle kunna skippa Touchen helt och hållet Åtminstone, ja. när, det, åtminstone när det gäller tv-spel Ja, absolut ja. Det, det är Vad heter det, som är mycket annat Det är ju liksom bara gimmicks Det är ja. ingenting vi behöver så, nej, jag säger pass till touch. Ja, ja nej, men för, för jag var nyfiken just för det För jag är nyfiken på vad alla, alla lyssnare också tycker och tänker om det. Tycker ni att det är skitbra eller tyk, hur tycker ni om att man ska göra? Eller vad det är... Hur använder man det på rätt sätt? Om man mm. säger så då. Om det är någon som har något bra förslag så vill jag jättegärna höra det. För att jag kan tycka att det är helt okej okay att använda det om man använder det på rätt sätt. Men jag kan inte påstå att jag har... Mer än det jag har fått sett i Golden Abyss så kan jag inte påstå att jag har sett det användas på rätt sätt. Nej. Eh, nej, jag har väl inte så mycket mer att länge. Jag håller absolut Absolut, med. absolut. Eh, men min fråga då. Ja. Den lyder, vad är nästa stora grej i nördvärlden? För några år sedan så var det zombies- och just nu, som alla vet, så är det ju superhjältar som är det man ser mm. överallt och tjatas ut och allting. Som de flesta ändå känner att man är spiles på. Men man, ah, ah, man vill ju gå ju ändå och se alla filmer. Man spelar alla spel. Ja, ja. Och då är frågan, vad är nästa, eller vad hoppas vi är nästa? Oj, eh, för du känner väl igen de här grejerna ganska bra, antar jag. Jag du har ju varit med i tag nu Jag tänkte ändå säga så här: Zombisarna, de, de, de går jag helt med på är, på Dekis. Eller de, de, de har ju, Man har ju lämnat dem bakom sig på något vis. Mm. Eh, skulle jag vilja säga att vi, det måste komma någonting nästa stort när som helst. För att har vi väl en, jag, jag vill påstå att vi lämnade dem i 2016 nästan ja Alltså det, det, det har verkligen dalat som satan, åtminstone i, i mitt tycke ja. Att det, det är ju inte alls lika mycket nu i, Alltså nu som det var för sig ett halvår sedan ja. Så att, alltså, nästa stora grej borde komma här när som helst Men vad kan det vara? Men det är ju som planerna just nu med Superhjälta Vi har ju filmen fram till 2020, eller ja, det? ja Och det kommer ju mjölkas så i och helskota, men det var ju precis vad de gjorde med zombies och allting. Ja, visst, ja, visst. Eh, men grejen är ju liksom att tyvärr så är det ju inte, det är inte nytt och fräscht längre. Nej, det är... eh, och Så av alla sådana där jag känner jag man kommer ju gå och se det, men man kommer ju också känna varje gång jag har sett det tidigare. Mm, eh, ja. Och liksom om jag tänker tillbaka i tiden, ett tag var det ju drakar. Ja. Drakar var ju allt, det var ju tatueringar, det var ju böcker det var filmer och allt möjligt jag jag tror inte det här blir nästa men det jag skulle vilja ha tillbaka det är Ninja. Det älskar jag. Det är någonting jag är helt fascinerad. Jag älskar filmerna bra och dåliga liksom. Men vad heter det en av mina favoritfilmer är ju Ninja Assassin. Och jag skulle vilja ha mera sånt både spelvärlden, filmvärlden, men inte bara, inte såna här alltså kollar man Japan och allt sånt där. Ninja filmer och sånt finns Och det kommer, har kommit ut i flera år Men jag vill ha de här stora budgeten I spel ska det vara AAA-spel I filmvärld Ska det vara liksom stora biofilmer Med ninja och grejer Du tänker fighting-spel då Eller tänker du alltså typ eh, Ghost Recon Nej vad heter de Alltså. Tänker du ett liksom first person Med ja, ninja typ, asså... Eller alltså hur Nej, har du någon asså... tanke Liksom Nej, i såna fall allt liksom ninja med en helst vill jag ju typ ha Tänk Assassin's creed. Ja, ja. Fast i mer i så Japan och du är ninja och sånt. Jag vill inte ha som eh, ninja gaiden, så där det är bara sjukt svårt och du ska bara utan mer som åtta sins creed håller fast du är ninja. Okej, okay, och, och du vill ha den här klassiska typ det jag ser framför mig är typ så här turtles ninjer, alltså the, the foot clan, alltså så svartklädda lite baggy munk Ja, direkt Den klassiska typ. utstyrschen. Ja, okej. Okay. Ja, ja. De klassiska vapnena... Vad eh, heter det? Eh, kaststjärnor, det ska vara Kitanas, det ska vara Ninchakas, det ska vara bla bla bla. Och när du, när du, när du säger det ändå så tänker jag ju ändå så här, fan, ett, eh, ett nytt Turtlespel, eller alltså ett, eh, ett sånt hade ju inte varit fel då egentligen, i den genren ändå. Mm. men det är mer hela sånt eh, inriktat på liksom... Ja, drakar kan ju också Man få in där och sånt där bara really Mer åt det hållet eh, Och det ska väl mycket Assassinations Lite smyga för Oftast hatar jag ju Men <laughs> det ska vara mer åt Assassin's Creed-hållet de ja, kan ja. egentligen ripa av hela Assassin's Creed och lägga in ninja Så jag skulle älska det mycket mer än Assassin's Creed <laughs> vi, vi, vi, vi tar alla på. Assassin's Creed-spel Sätter dem i ja. nutid Och ninjor bara, allting, ninjor med olika inte färger nutid. på kläderna. Det är ju det. Jag har svårt med nutida Niner, Inte jag vill ha gamla federala liksom i Japan. Okay. Uh, där. Där. Mm. Där är det nysigt. Alltså, jag skulle ju inte säga att jag ens jag tror ju inte ens att det är lite nästa grej, tyvärr. Uh, <laughs> jag vet inte Nej, varför, det tror inte jag tyvärr. Uh, men det är det det ser jag ser fram emot lite. Ja. Det är här nya spelet typ som Playstation 4 exklusiv Neo. Ja. För det påminner lite om det. Du är ingen riktig ninja utan du är mer en samurai om man ska säga. Mm, mm, mm. Problemet är att det ser väldigt likt ut som Dark Souls de här. Att det kommer att vara så överdrivet jävla svårt. Ja. Jag har inte hört någonting om det men alltså det är bara det jag har sett i video så att det är den stilen på spelet. Och jag skulle vilja ha mer Assassin's Creed hållet och ninja- karaktärer. Mm, mm, mm. men du då, har du något vad du skulle vilja ha? Ja, det är alltså ju en jättebra fråga verkligen. Jag får, jag får för mig att vi lite är det bara jag eller får jag för mig att vi lite är på väg in i så här anti hero grejen lite grann. Om jag tänker mig så här bara gissar på vad, vad som kanske skulle kunna bli nästa. Alltså det här med Deadpool-karaktärer Alltså såna som är de, de De beskrivs som onda och elaka Men innerst inne är de Snälla Ish Ja, jag förstår vad du menar Istället för att vara de är helt good guys Så ska det vara som Deadpool, Wolverine ja de kämpar för de goda men de har inga problem att döda. Nej, äh, men exakt. Är det bara jag som tycker att vi liksom lutar mer och mer åt det hållet alltså med, med alla typer av karaktärer. Alla ska vara så jävla hårda och coola och ösatan. Men men när typ ingen tittar så är de ändå ganska gulliga och söta ändå. Ja, de försöker men de enda som verkligen kör all out är ju Deadpool och just Logan nu som ja, kommer. Ja. Oh. de andra känner jag ändå är helt nyliga även om de försöker vara tuffa oh, det är visst, som man har sett sant, nu i sant. vad heter det, Nya Guardians of Galaxy 2 oh. när det big bad Guy som skulle vara helt föröda och, och allting i första filmen helt plötsligt står och kramar oh, och håller på, man bara okej, okay, ja just det är humor men hur passar det där in Ja, Jo, det är sant. Det, det är väldigt bra. Nej, alltså jag har jättesvårt att ens... Jag har suttit och tänkt på det här ändå och försökt komma på någonting. Men mm. det är så jäkla svårt att gissa på vad som ska liksom bli nästa stora grej. För att jag menar, hade jag vetat det så hade jag ju gjort någonting åt det. Eller alltså, ja. då hade jag gjort någonting som hade mer att göra på något vis. Så det är skitsvårt. Uh -huh. det, men men ninjor låter inte. Alltså, jag var taggad på idén nu när du sa det. Trots att jag inte tro trots att jag inte, inte tror att det kommer att vara nästa stora grej så hade det varit häftigt. Mm. För då hade man kanske kunnat få den ny Vad heter den då? Filmen? Den. uh, uh, uh Habba Habba ha, i Hollywood. Oh, eller vad hoppa. heter den? Va? Tjocka Ninjan. Filmen. Aha, White Ninja i Beverly Hills. Ah, tack! Då hade man kanske kunnat få en ny film i den serien dessutom, och det hade ju inte skadat. Ja, det är Chris Farley och han är ju död. Ja, men ändå, det hade varit kul att fått en ny. Inte förstöra en klassiker. Jo, det hade oh, jag. Jag kan fortfarande inte fatta att jag blev tillsammans med mitt ex eftersom jag visade den av de första eller första kvällen vi träffades. <laughs> Skämtar du? Det ja, ja, men det är väl klart hon hon gillar det efter det för den är ju asbra. Ja, det är väl klart. Nej, <laughs> men i alla fall. Däremot så skulle jag väl kunna tänka mig att eh, space blir nästa grej. Mer i rymden. Ja. Mm. Om man nu ska ta en, en lite mer seriös eh, gissning Eller ja, om man ska säga så då. För det kommer att komma en hel del Star Wars Nu Ja, absolut Framöver eh, Plus att du får Guardians of the Galaxy Dessutom mm. Som också är Space Absolut är... Alien kommer ju nu Ja, exakt och, och man ska väl ändå säga att det börjar luta åt Space också ja. Alltså har, har det ändå varit på väg åt det hållet en stund så det, det skulle kunna vara nästa stora grej. Och det, det Jag vet inte om jag tycker att det är bra. För att... Jag har lite svårt att liksom... Omfamna... Rymden som någon. Som... Ja... Jag vet inte. Jag tycker inte rymden är så jävla bra alla gånger om man säger så. Nej, och ska det göras... Star Wars vet man ju, då har man ju ett schist universum. Ja, exakt. Star Trek tycker jag ändå att de gjorde bra de nya filmerna. Ja, ja. Men jag hoppas det inte blir så för några år sedan när det skulle helt plötsligt göra massor med nya filmer och allt föll platt för att de inte kunde skapa en ordentlig värld. Nej, nej. Vi fick ju en hel del såna tyvärr under några år där. Och Utan ska det komma till rymden då vill jag att de ska verkligen sätta sig alltså att vi får om man ska säga, inom kaninaren, den nya Star Wars. En ja. helt annan värld, men att det blir sån när Star Wars släpptes för första gången, att det är den här, wow, här finns det verkligen att ta, kolla de coola raserna, ändå, allting blandas. Tyvärr tror jag inte vi riktigt kommer få så pass, eftersom nu är det man satsar på, det är Star Wars. Ja. Och kommer det någonting nytt, ja, men då kommer det bara kännas som en rip off eftersom Star Wars håller på så mycket just nu. Hade Star Wars varit för flera alltså som inte hade kommit någonting efter ettan, tvåan, trean och nu kom det någonting nytt, då tror jag det hade känts lite mer fräschare. Mm, mm, mm. Men som Star Wars håller på så pass mycket nu så kommer ju allt kännas mer som ripoff. Ja, Men, ja, ja. Jo, så, jo, så är det ju. Samtidigt så tycker jag, jag är lite rädd för rymden i både spel och film och eh, mm. hela den, för att man kommer undan med så jävla mycket konstigt, alltså. Bara genom att säga att, jo, men vi är i rymden. Mm. För att, alltså, det är så här... Äh... Nu, nu kommer många spel och filmer kommer undan med det, till exempel, med, och serier. Eh, en person dör. Mm. Och bara, så här, åh nej, han svävar bort i rymden. Eller så här, bara, åh nej, men vi är i rymden, vi åkte genom ett svart hål. Tidsparadox, nu finns han. Oh, ja. <laughs> alltså, man säger, här... Mm, vad fan? Mm. Ja, jag vet att det här händer genom reboots, ratcons eller vad fan, allt möjligt sånt i alla fall. Men det, det känns som att folk tar det så jävla mycket enklare bara så här. Åh nej, men de är ju i rymden. Så att det är klart mm. att det här kan hända. Det, nej, jag vet inte. Jag vill ha liksom så här fysiska lagar och regler som styr för vad som kan hända i ett universum på något vis. Ja, precis. För det är ju liksom inte okej när karaktärer inte kan dö för att de är för hemligt förälskade i döden och de kan det för kärlek. Oh, det där var lågt. <laughs> sorry, sorry. Man ska inte gå så dädd på Det där var belten, lite välpersonligt <laughs> kände jag nu. Men det är inte rymden. Nej, precis. Nej, det är inte rymden. <laughs> exakt. In, not in space. Ja, men jag förstår vad du menar, absolut. <laughs> okej, okay, jag, jag kan ta den också faktiskt. Jag, jag tar den, det är lugnt. Uh, nej, men... Uh, ja, men det som... Jag har aldrig riktigt gillat rymden i spel. Nej, nah, hey, okej. Okay. Utan det enda så riktigt rymdspelet jag faktiskt gillar det är Halo. Mm, mm, mm. Uh, Gears och War utspelas ju i jorden men det är ju typ Aliens. Ja. Och sen Destiny. Destiny jag älskar Okay. Äh, det har nog det är jag det aldrig spelat faktiskt Nej, det skulle du skaffa när du, Förhoppningsvis när du ska få PS4 Så kanske de har kommit ut med För det ryktas ju om att Destiny 2 ska släppas i år Aha. Det hoppas jag verkligen okay, okay. Ja. Äh, Och Destiny är Avgudar jag äh, Tyvärr så har det ju blivit Main storyn var ju lite halvtråkig Men mm -hmm. det är ju skitbra gameplay Det är ju Bungie som gjorde Halo tidigare ja, ja. Så man vet ju att man får bra gameplay äh, Tyvärr så har uppdragen Nu för tiden blivit överdrivet komplicerade och man bara hittar den här, den finns på den här platsen och så ska du springa runt i timmar och förhoppningsvis får jag ett sånt uppdrag okay. eh, men ändå <laughs> så i rymden i spel, där är det liksom okej, okay, det finns några spel men det är inte många mm -hmm. film gillar jag, jag älskar rymden i filmer, att det är det här mystiska och sånt där, att det finns olika raser mm -hmm. eh, så länge, som precis som du sa, att inte mjölka så man gör allting möjligt bara för att det är rymden. Ja, utan men, jag vill fortfarande ha att det ska vara hardcore. Precis, precis. Alltså jag kan tycka om det. Alltså jag kan tycka att det, det är en, en häftig grej att slänga in... Alltså så här... Man gör saker i rymden, man gör rymdresor. Allt, alltså visst. Men det är när man använder det liksom... Det är, det är när man använder det bara för att liksom så här kunna fortsätta på en serie eller någonting sånt där. Det är då det blir konstigt på något vis. Mm. Oh, absolut. En jag av mina favoritrymdfilmer Så är jag väl, vad heter, åh oh, nej Nu tappar jag det, bara för att jag skulle säga det så tappar jag det eh, När de åker ut och ska borra På någon jävla Asteroid mm, ja, Armageddon. Tack ja, <laughs> Den tycker jag är as Och där, där, <här> där kan jag väl tycka att det gjorde ju inte Space var det ser till eller från Alltså nej. Det, är så här, det funkar på något vis nu ska vi ska dra på lite arrows Aerosmith i bakgrunden och sitta och grina lite. Jag ville bara känna så här mycket kraft mellan benen eller vad är det han säger. Det är, men det är någonting sånt. Är, när han sitter där på den där jävla där bomben. Ja, ja. det är det är sånt där. Ben Affleck och Bruce Willis och Ja, det är jävlar. bra. Det är bra grejer. Det är bra grejer. Men någonting som jag hade hoppat skulle komma och bli nästa stora grej. Det är ja. ju Max. För jag älskar Max. Mm -hmm. Jag har ju Titanfall 2 nu i alla fall. Men du har ju. Horizon med. Zero Dawn kommer ju här också snart och det är ju Max. Nej, det är robotar. Ja, men vad fan, det är robotdinosaurier. Ja, men Max är en som en människa styr. Ja, men vad? Robotar är, är... är... någonting, det. Men mm. filmer och sånt, det dog ju ganska sett tanken när Pacific Rim kom. Jag gillar Pacific Rim jättemycket. Tyvärr så slog den inte igenom lika mycket som man hade hoppats för att det skulle komma flera mix filmer mm. Men jag vill ha mer, Inha speciellt inom filmvärlden, mera stora Max ut och slås. Bam, bam, bam. Vilken, är, vilken, vilken är Pacific Rim nu? Uh jorden blir det öppnas typ portaler under vatten och det kommer stora eh, typ alien dinosaurier What? och vi slås tillbaka med Max Det är okay. han från Sans alltså, of Oh shit, det här har jag inte jag Det här har jag fan inte sett. Uh, Eller det här har jag inte uh, sett. Uh, vad heter han? Uh, och vad heter det är ju han som gjort filmen Gu och Del Toro har gjort filmen. Ja. Charlie Hunnam, han som alltså spela eh, Jax i Sands of Anarchy i huvudrollen. Ja. Och så slåts som mot, vad är de, kaiju eller vad heter de där eh, typ Godzilla-karaktärerna. Ja, ja, ja, Shit, det här är ja. något jag har missat. Ja, du får låna den av mig då. Fast det är på Blu-ray jag har den och du har inte skaffat en Blu-ray-spelare än. Så. Nej, jag, håller, jag, jag jobbar över tid. Jag är på gång, jag håller på. <laughs> på G? Ja, jag är på G. Chill. chill. Eh. Det snackades ju om att det skulle komma till. Att det skulle komma Pacific Rim 2, men den har väl lagt på Is som okay. jag har försölt. Ja, ja. Och det är jättesynt för mera. Mera. Ja. Eh, ja. Det är väl det jag har där. Jag ja. hoppas på Aliens, tänkte jag säga, Ninjas och eh, Max. Ja. Ja. Ja. Ja. Jag avvaktar och ser vad som är nästa, nästa stora grej. Men vi har en ytterligare mm. från Kristoffer Hårsta Ja, om ni fick intervjua en person och följa den under en dag Vem skulle det vara och varför? Och vilken fråga skulle ni börja med? Oj, vilken röst du fick <laughs> Det är min frågeläsarröst Den är lite här porrig mm. Mm -mm. Vem ska man intervjua och vem ska fylla? Alltså, för mig var det ju Carrie Fisher. Ah. Men hon har ju gått bort. Jag tänkte säga, det skönt, det ju, det, det får du, den får du ju nästan inte ta ens. För hon är ju helt underbar. Och jag älskar just hennes intervjuer, för hon är så jävla hård. Ja, ja. Så det skulle ju vara drömpersonen. Men vem skulle man annars vilja? Alltså, jag har ju... Jag har ju faktiskt en. Mm. Som jag... Och den slog mig bara här för... Alltså, när jag satt och läste frågan här. Uh, Vin Diesel skulle jag vilja följa, följa med en dag. Och intervjua. Vind Diesel. Okay. Ja, ja, men lugn, lugn, lugn. Det kom, det, det kom, jag kommer till, till, till uh, poängen. Uh, mm. det, han skulle jag vilja följa, följa runt en dag. Och intervjua. Och min första fråga jag skulle ställa honom är varför. Det är varför. Och så många gånger varför skulle jag, skulle jag fråga honom. <laughs> Jag har tyckt om så många filmer av honom, första filmer med honom ja. Varför säger jag till nästa Det, det, det, det är en fråga det, det, Jag väljer Vin Diesel Jag skulle jag, liksom skulle jag få höra att du skulle intervjua honom skulle gå upp bakifrån i en örfil Ja Tack det trailern till nya triple X. Det, det är så jävla bra. Satan. Det är helt episkt att det faktiskt ska få komma en till X med Vin Diesel. Ja, ja, ja. äh, är, mig... är han samma apropå det? Han är Sandra Cage eller vad hette han? Mm. I... Ja, i trailern säger han du, Oh, I'm back. Ah. Nu är han liksom tillbaka så han är Sandra Cage. Ah, kanske. nice, nice. L nej, <laughs> <laughs> alltså, Vissa filmer är verkligen så här att man vet att det kommer att krascha innan den uh. kommer ut och då, är, då, då vill jag bara se dem av den anledningen <laughs> för att jag är redan för inställd på att det kommer att vara så fruktansvärt dåligt Vi uh, kan ju dra Alfred från uh, Batman Some men aren't looking for anything logical like money They can't be bought they can't be bought or bullied reasoned or ne and the some men just want to watch the world burn det är lite så jag fick känslan till dig där att, <laughs> det är lite så faktiskt det är ja. det är faktiskt lite så jag vill bara ja uh, för mig skulle jag är ett stort fan av honom han här uh, och jag har hört att han uh, är duktig på att röka gräs och jag tror han skulle vara ganska skön att röka gräs med och det är Woody Harrelson Oj, oj, oj, det var inte den jag trodde du skulle komma fram till, <laughs> satan Nej, många tänkte nog Kevin Smith ja, men jag, nej, det är Woody. Ah. Jag har alltid gillat honom ah. och nu när han ska vara med i som Han Solos mentor i nya Young Han Solo ah. så skulle det ändå vara kul att se hur han tänker göra sin karaktär mm. i den filmen och hur det ska passa in och allting. Så, ja, det är nog det jag skulle köra. Vilke, vad, vad skulle vara första frågan då? Ja, vilken skulle det vara? Det skulle nog vara att fråga vilken hans favoritkaraktär är. Ja, ja. Som han har spelat. För på senare tid den stora som verkligen står igen. Det är ju den från Zombie World. För där han det är en riktigt skön karaktär. Ja, han är rikt, men han är riktigt, han har gjort mycket bra grejer och det här mm. sen innan också. Så, att. så jag skulle vilja det, vilken som är hans favoritkaraktär av alla. Ja, ja, Den som jag fastnade för honom totalt i, det var ju White Man Can't Jump. Oh, ho, ho, ho. Det är liksom en av favoritfilmer och det är en av de tidigaste jag såg honom med så det var där man fastnade helt för honom. Riktigt, Riktigt bra. Vem skulle man annars vilja Ja, The Rock Han verkar ju vara en stört skön snubbe Kan man få lite träningstips också han är ju ganska beatig Kevin Smith skulle Eller Tracy Morgan Skulle vara roliga Bara för att de är så jävla överdrivna Speciellt Tracy Morgan Alltså. Det skulle vara en syra trip Utan att behöva ta någonting Ja, för det är inte snubben kan snacka. <laughs> alltså, ja nej jag det, kan inte komma på någon mer så där verkligen så här, klockren som jag verkligen, den här skulle jag vilja <laughs> gå runt en dag och verkligen mm. ha en, en bra första intervjufråga till faktiskt. Någon som jag inte riktigt det här är liksom, Nu går jag lite utöver raden Men det är för att jag lyssnar på honom så jävla mycket idag mm -hmm. Jag skulle inte riktigt vilja intervjua Inte följa med en hel dag Men jag skulle vilja ha en ny comedy special Och det är med Christopher Titus ah. För jag vill verkligen höra Vad han har att säga Om nya presidentvalet oh. Och den nya presidenten som kommer. Oh. Oh. Fan där hade jag velat hängt med Faktiskt Den, den, ja. den, den vill jag också vara med på för om man lyssnar på honom tidigare så vet man att han beskriver världens helvete Aha. ganska exakt. Han är påläst och han har alltid glimtenögat och han är inte rädd att säga vad han tycker. Ja. Och jag skulle vilja ha Trump i samma rum och få höra det här och se Trumps reaktioner. Det, det är ju för sig en människa jag skulle kunna följa en dag också. Om vi nu ska gå in på den banan. Okej. Okay. För, för där känns det ändå som att om... om om ens hälften av alla framträdanden han har gjort uh -huh. är sanna så uh -huh. måste det ju hända något jävla skit varje dag för den människan. Uh -huh. det, det måste ju vara något galet jämt. Så det hade, uh -huh. det, hade, det hade varit... Jag har nog ingen bra fråga så. Jag hade nog bara velat följt med i bakgrunden mm. och sett vad som... <laughs> liksom, se en dag i hans liv. Ja, uh -huh. uh -huh. jag skulle nog också kunna tänka mig Trump när han möter Putin. För då skulle jag sen kunna säga att till mina barnbarn, jag var med i en du, men, du menar att man ska få följa med ut på, på björnsafari när de tar sig en varsin björn och rider ut på, på slätten liksom? Ja, det var, det var det sin gott. sädelbar bröst. Ja. Eller som, är det K-Routa-reklamen när de rider på en björn, en tjej och, vad heter han? Och ja. någon tjej. Det är Putin och Trump. Ja. Ja, <laughs> ja det, det skulle vara intressant. Ja. Nu, känns det som, nu känns det som att vi har spårat lite väl långt här faktiskt. Men, ja. Ja. <clears throat> men det är ett ganska bra ställe att avsluta podden på. <laughs> För vi har inte så mycket mer att säga i det avsnittet. Nej, nej. Så, ja det Är vi inte kvar nästa vecka Så är det för att någon Putin Eller nya USAs president Trump har hittat oss Och lyssna på det här Fått det översatt och vi finns inte kvar men... Och det här skulle vi släppa ja. först om två veckor Va, sa vi, eller? Ja, så vi, kan, vi ska fira våra är ja, sista... Perfekt, för då hinner jag resa innan det här släpps Så att då kommer jag faktiskt att få komma mm. till USA Ja, kommer till <laughs> Nej, ja Får se om du kommer tillbaka <skratt> eh, ni hittar oss på iTunes Alla avsnitt som finns Som inte finns där Hittar ni på abitonörnes.blog.se Där hittar ni alla avsnitt Ni når oss bäst via Facebook Facebook.com Skicka gärna in de nya frågor Eller ämnen som vi kan svara på eh, Så Hörs vi helt enkelt Nästa vecka igen Absolut. Ha det så gött Hej då 了啦